Napkelet rejtett kincsestára. Irodalmi kaland túra, az indei szubkontinensen és a keleti világ más tájai. Szerkeszti Szilányi Rohini. Sambala. A Sambala nevű titokzatos országról csak annyit tudunk biztosan, hogy valahol nagyon messze van. Az indiai hagyományok szerint Indiától Észak-Keletre, a tibetiek szerint messze Északon. Valószínűleg a Kunlun hegyláncban, mert ettől északabbra már csak a Taklamakán és más hivatagok vannak. Sambaláró pedig egyértelműen azt mondják, hogy havas hegyek veszik körül. A Kunlum hegyei általában 5000-6000 méter magasak, a legmagasabb pontja az Ulugmus tag, 7723 méterrel. Kékvízű tavakról is beszél a hagyomány. A leglényegesebb azonban az, hogy Sambala, ez a sivatagok és havasok közé zárt ország olyan, mint a földi paradicsom. Az Ékalata pedig olyan, mint a havai szigeteké. A Maháparáta elég részletesen beszél erről az országról, bár nem nevezi meg. Elmondja, hogy a számüzetésben élő pándavák megtudják, hogy Arjuna hamarosan visszaérkezik Indra-menyországából, és elhozza a megígért fegyvereket. Elhatározzák, hogy eléje mennek a Sveta-hegyre. Lomása és más nagy szentek vezetik őket, így aztán félelem nélkül indulnak az oroszlánoktól, tigrisektől és elefántoktól hemzsegő észak felé. Elhaladtak a Kajlásza, Majnáka, Gondam hegyek, valamint a sveta meredek sziklája alatt, ahol úgymond számos folyó ered. Először egy erdős fensíkon, risaparban nevű bölcs, Assamjában pihentek meg. A brámanák és a tagjai nem is mentek tovább, csak Judistír, Bíma, Nakula, Szahadéva és Draupadi követték szent vezetőiket. Az útviszonyok miatt itt csak gyalog lehetett előrejutni. A negyedik napon eljutottak a sveta tövébe, amely körül mindig felhők komolyognak, Tele van szent forrásokkal, égkövekkel, aranyjal, ezüsttel és márványjal. Minden oldalon megközelíthetetlen barlangokat láttak. Gyönyörködtek a szent malaja van a hegyben, amely különféle madarak, majmok és vadállatok hangjaitól visszhangzott. Virágos ligetek váltakoztak, lótuszos tavakkal, mocsarak, sűrű erdőkkel. Alaposan megnézték a Gandamádon a hegyet is, ahol hatalmas elefántcsordák, oroszlánok, tigrisek és sarabák éltek. Itt laktak a kimporusáknak nevezett félistenek. Gyakran látogattak ide a szidáknak, csaranáknak és vigyádaráknak, kinnaráknak nevezett mennyei lények is. Mindenhol madárdal zengett. A fágon egyszerre jelentek meg a virágok és olyan gyümölcsök, mint a mangó, a kókuszdió, a gránátalma és a banán. A lótuszvirágos tavakban számtalan vízimadár uszkált. Partjaikon pávák, hattyuk, darvak és őzek sétáltak. Szemedgyönyörködtető látvány volt. Olyan, mint a nanda kert, a félistenek játszótere. Egyszer csak meghalották a száma Itt volt al a királyi bölcs Assamja, az ő tanítványai énekeltek. Arsti Széna intette őket. Ennél magasabbra már csak a kimpurussák, az abszarák, a gandorvák, a vigyadák, az uragák, a szuparnák és a többi isteni, félisteni lények mehetnek. A rák őrök nem könyörülnek annak az embernek, aki véletlenül arra téved. Juthisztír beletörődött abba, hogy itt kell megvárnunk Arcsunát. Bíma persze fölment a Gandhamádana hegyre, megnézte magának a gazdagság félistene Kúvera fővárosát, az arany- és kristályépületeket bástyákat, tornyokat, a drágakövekkel borított várfalakat, a szépséges kertekben szórakozó tümbérlányokat. Örömében előkapta a kagylókürtjét, és teljes erőből belefújt. Elő is ugrottak az állik felfegyverzett ráksana őrök, bíma azonban egytől egyik végzett velük. A buddhista irodalom sokszor említi Sambalát, mint a tantrikus tanítások hazáját. Elmondja, hogy a tantrákat először Buda tanította egy Szucsandra nevű Sambalai királynak. Amikor Szucsandra hazament, leírta a tanítás szövegét, és a fővárosában, kalapában felállított egy hatalmas, mindenféle ékszerel díszített Kála Csakra mandalát. Kála -csakra azt jelenti, az időkereke, Pontosabban a születések és halálok körforgása, vagyis a reinkarnáció. Szucsandra azután mindenfelé elterjesztette ezeket az úgynevezett kála tanításokat. A hagyomány vagy csapáni bót egyik kiterjedését látja ebben a királyban, aki az ezoterikus tanítások ura és jelvényei jogar, csengő, könyv és lótuszvirág. A kálacsakra irodalom a kála csakra, nem számos csillagászati, benne egy-két rejtes információ. Például a következő. Add össze a tüzet, az étert és a tengert. Számold ki, és megkapod a muzulmán évet. Mivel Buta idején az időszámításunk előtti 6. században a muzulmánok még sehol sem voltak. A tudománynak az, az álláspontja, hogy a kálacsakra irodalom nem lett régebbi az időszámításunk utáni 7. századnál, sőt. A legvalószínűbben a 10.-11. században keletkezett. De hogyan adjuk össze a tüzet, az étert és a tengert? És mi az a muzulmán év? A tibeti irodalomban van egy olyan hagyomány, amely szerint egyes szavak, számokat is jelentenek. A tűz értéke három, mert háromféle tűz van. A szokásos tűz, a naptüze és a tűzvész. Az éter vagy üresség száma a nulla. A tenger pedig négyet jelent, mert a világhegy, a Suméru körül négy tenger van. Írjuk le! 304, vagyis 304. A számokat jelentő szavakat azonban fordítva kell olvasni. 403, ami a tívedben szokásos 60 éves ciklusok kezdőjébe, úgynevezett tűznyúl év, és az európai időszámításban 1027-nek felel meg. Most már csak azt kell tudni, hogy a tibeti időszámítás kezdete óta hány ciklus, illetve hány év telt el, ezt hozzáadjuk az 1027-hez. 1027 plusz 900, az egyenlő 1927. A 900-at a 403-ashoz is hozzáadjuk, ez 1303. 1927-ből kivonva az 1303-at, 624-et kapunk, ami megközelítőleg a Hizsa éve, vagyis a Mohamedán időszámítás kezdete, majd pontosan 622 A két érnyi különbséget a holdnaptárok alapján történő számítások számlájára írják. Könnyen az a benyomásunk lehet, hogy ez csak bűvészkedés a számokkal. Összeadunk és kivonunk, amíg meg nem kapik a céljánknak megfelelő végeredményt. Vannak azonban tibeti és mongol tudósok, ilyen volt például a 18. században, aki ezt írja a butizmus történetében. Sambal királya, Riga Mitzor Namsgyal, a Falmajom évében foglalt el a trónt, vagyis 624-ben. Az ezt megelőző vízjú ében, 623-ban, Simcang volt a király. Ebben az évben kezett el tanítani Mahában, Mekkában. Egy Spragi Ricci Blogros nevű bölcs, akinek a sanszkét neve Mahámati, Mohamed, nagy ész. Valamit Tibetben tudtak a távoli Arábiáról és a mekkai eseményekről, bár egyelőre nem egészen világos, hogy milyen úton jutottak az információhoz. A Bon hagyományai vagy, Irán, vagy Iránnal azonosítják Sambálát, vagy azzal az országgal, ahol Mani tanított. Ez a nagy gnosznikus bölcselő azonban elég sokat utazott számos országba eljutottak a tanításai. Azt is mondják, hogy Sambala nagyon misztikus, rejtélyes ország, ahonnan a tudománya származik. Nem is utazhat oda senki, ha csak nem részesült a megfelelő beavatásokban. Egy másik bonhagyomány Olmulingről beszél, amely lehet, hogy azonos Sambalával. Erről azt hívják, hogy ebben az országban csak bölcsek laknak. Sokan már megvilágosultak, de mindenki a legjobb úton van a megvilágosulás felé. Nagy bölcsek és jogik eljuthatnak Olmung Ringbe, bár nem könnyű, mert havas hegyláncok és nagy tavak védik. Egy másik hagyomány szerint ez a titoktatos ország a Csang-Tang-hegységben van, amelyről még ma is úgy tudják, hogy ott csak szellemek élnek. És a közönséges földi halandóknak azt ajánlják, hogy jobb lesz, ha elkerülik. Egy iráni hagyomány elmondja, hogy két kalandor, Gahigavruzi és Esmabugi, és megpróbálkoztak azzal, hogy megkeressék a titokzatos sambalát. Ők azonban nagyon is kézzelfogható földi kincseket akartak szerezni. A kundun hegyláncban járhattak, amikor egyszer egy gyönyörű völgyre bukkantak, amely a hó és kősivatalok között olyan volt, mint a földi paradicsom. Az utcákon mindenfelé halomban hevert az arany. A völgy lakói nem sokra becsülték, kevésségszerüket csak abból a fémből készítették, amit napsütésért. Azt tartották, hogy a bányászat nagyon súlyos következményekkel járna, megblomlana a belső egyensúly és földanya, vulkánokkal, mérges gázokkal és hasonlókkal büntetni a vakmerőket. Itt közbevetőleg meg kell jegyezni, hogy a Mahabáráta is tud a Föld belső egyensúlyát biztosító kincsekről, amelyeket szintén ezen a vidéken Kovéra birodalmában őriznek, és időtlen idők óta ezt tartja fenn a föld összes teremtményét. Agni a adja, az agyai kapaták és az ahi budrák őr beszélnek ezekről a kincső szellemekről. A írások nem sokat beszélnek ezekről a kincsérző szellemekről, de a nevük alapján biztos, hogy kígyokról van szó. De térjünk vissza a kalandorokhoz, akik megpróbálnak behatolni a paradicsomi völgybe, Gamba. Gaheghahúzi elfelejtette, hogy itt csak suttagva szabad beszélni. Örömében kiáltozni kezdett. El is pusztult a lavinák és kőgörgetegek alatt. Azt gondolhatnánk, hogy ez a Gan maga a Sambala, de a hagyomány elmondja, hogy Eszma Bugi élet, életben maradt ugyan, de már nem vágyott eljutni a völgybe. Tovább ment felé, és egy idő után megpillantott egy meredek hegyoromra épült várat. Nem tibeti stílusban épült, hanem sok-sok kisebb-nagyobb toronyal és csodálatos ragyogás vette körül. Eszma Bugi már olyan közel volt, hogy látta a kapukon be kijáró embereket, ekkor azonban úgy érezte, mintha a földbe gyökerezett volna alába, Egyetlen lépés sem tudott tenni. Érezte, hogy valami csodálatos dolog közelébe került, ami sokkal értékesebb, mint a földön heverő aranyhalmok. Egy darabig türelmesen várakozott, de aztán belátta, hogy nincs mit tenni, szégyen szemre elkullogott a meseberi vár közeléből. Mese habban mindaz, amit eddig Sambaláról hallottunk? A 18. században az 5. pancsánláma Lopcank Paldesiese írta Juti könyvet. Azt mondja, leginkább egy Táranát nevű 17. századi tudós művét használta fel forrásmunkához, aki leírta, hogyan lehet eljutni a belső ázsiai kalapába, Sambala fővárosába. Azt mondja, hogy Sambala egy rejtett, boldog völgy, ahol a bölcsek élnek, és a Kulika dinasztia királyai uralkodnak. Az itt élő emberek nem hallhatatlanok, de nagyon-nagyon hosszú ideig élnek, és minden céljuk a lelki fejlődés. Az utazás nehéz és fáradtságos, de nem lehetetlen. Ajánlatos, hogy a zarándok ismerje a Lalg Grigma istennő, közismertebb nevén a kék tára montráját, mert ez minden akadályt elhárít. A Kulika dinasztia első királya Manjus Rikriti volt, Krisztus előtt 200 körül, ez a király, aholóki testvára bútiszatvegyi kiterjedése volt. Sambalába mindenki beléphet, de csak azok maradhatnak ott, maradnak ott szívesen, akik maguk is felszabadulásra vagy megvilágosodásra törekszenek. A Kulika dinasztia 25. és egyben utolsó királya a Rudra Csakré lesz, a harci korongot is elő Rudra. Nem tudni biztosan, hogy mikor jön el, de a glóriájának fényét már is előre küldte. Ez a fény rejti el a hegyvidék egy részét, hogy az ellenség ne találja meg a Sambala bejáratát. Az idők végezetével azonban, vagyis a jelenlegi korszak, vas korszak, végén, az ellenség Sambalát is megtámadja. Rudra ekkor megjelenik teljes díszben, fehér paripán. Az égből leúl a harci korong, és egy szálig levágja az ellenséget. Rudra megalapozza az új aranykort, ami persze sok-sok ezer év után ismét vaskorrá hanyatlik. Sambal eltűnik a homályban, amíg Rudra vissza nem jön. Ez a fehér paripán érkező messiás persze nem azonos a védikus hagyomány rúdrájával, még a kála hagyomány is visnúval kapcsolja össze ezeket az eszkatológiai leírásokat. Fel is sorolja az avatárokat hal, teknős, vatkan, emberoroszlán, törpe. Hozzáteszi, hogy Vishnu minden esetben azért jön el, hogy megszabadítsa az embereket valami nagy szerencsétlenségtől. Magát Buthát a védikus hagyományal egyezően a kilencedik avatárnak nevezi, és azt mondja, hogy eljövetelével megtisztította a földet a királygyilkosságok bűneitől. Ezeket a királyokat szintén maga ölte öltemek korábban, mint parasuráma. Az eljövendő tizedik avatár neve, Kirtece lesz, egy Kulika nevű brámana fia. Meg fogja semmisíteni a tanítás minden ellenségét, véget vet a gonosz világnak, és bevezeti az új aranykort. A Védikus hagyomány Kalkinak nevezi azt az avatárát. azt mondja, egy visnújasas nevű Bramana fia lesz, és Sambala nevű faluban születik meg. Teljes harcidízben, fehér paripán lovagol, és minden ellenséget megsemmisít. A kulika név, visnuharci korongja, a fehér ló és sambala ott van mindegyik történetben. Kétség kívül a védikus hagyománya régebbi, arról nem is beszélve, hogy a kirtece név se nem tibeti, se nem szanszkrit. A Kála Csakra, Tantra rádja című írás nem igazi végítéletről beszél, hanem azt állítja, hogy ez a messiás király csak a muzulmán ellenséget fogja legyőzni. A Kunlún hegyláncot azonban sohasem fenyegette a muzulmán invázió. Fölvetették, hogy ezek a tantrikus írások nem a nagyon távoli belső Ázsiában, hanem Gandhárában, a mai Afganisztánban keletkeztek. Amikor aztán ez az ország iszlámfenhatóság alá került, a jövendőlésekben említett területet egyszerűen északra vagy északkeletre keletre tolták. Afganisztán lenne ez a rejtélyes ország, Esetleg Sztambul, Bizánc, ahogyan szumpa mongol történész állítja? De gyanuba keverték még Szíriát is, csak azért, mert az arab neve Sam ugyanúgy kezdődik, mint Sambala. Csilupa ide is elutazott, ha igaz, de nem találta meg azt, amit keresett. <Szorítan>